Rádio Bunker. Oh! Pájemný dobrý večer, želám poslucháčom rádia Bunker, ako aj tu prítomným našim dvom ktorí dnes prišli na našu verejnú reláciu, čo je úplná paráda. Moje meno je Palo a budem dnes moderovať túto reláciu, ktorú sme pripravili v spolupráci so Zdravým mestom Trnava a združením Storm v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. Vítam u nás v štúdiu teda našich dnešných hostí Reginu Hulmanovu za Zdravé mesto Trnava. Ahoj Dobrý večer, A Pala Šťastného zo Združenia Storm. Čau. Dobre. Zdravé mesto Trnava v spolupráci so Združením Storm regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave a Trnavským osvetovým strediskom pripravilo aj tento rok počas Európskeho týždňa boja proti drogám, aktivity zamerané na osvetu a prevenciu. Jednou z týchto aktivít bola aj práve ukončená diskusia, ktorú sme mali vedľa v priestoroch Mladej archy a bola to diskusia na tému mýty a fakty o marihuane, kde sme sa rozprávali teda o tom, čo vlastne si ľudia o marihuane myslia a mali sme k tomu odborný výklad odpala, že aká je vlastne tá realita. A bola to celkom zaujímavá diskusia, ľudia sa dozvedeli určite nejaké zaujímavé veci, čiže to bola paráda. No a v rámci teraz tejto dnešnej relácie predstavíme Zdravé mesto Trnava, Združenie Storm a ich činnosť aj v rámci prevencie, prístupu Harm Reduction, čo je teda humanistický prístup k užívateľom drog, ale nie len k užívateľom drog, ku klientom, humanistický prístup, ktorý rešpektuje klienta ako osobnosť a, a to nám povie potom ďalej paložečo. Predstavíme takisto projekt Združenia Storm Krok vpred, kde stormáci prostredníctvom terénnej sociálnej práce celoročne prispievajú k znižovaniu rizík vyplývajúcich z injekčného užívania drog a z práce v sex -biznise. A ešte mnoho iného. Hodne bude teda záležať od našich hostí samozrejme, na čo sa budú pýtať a budeme veľmi radi, keď sa zapojíte. Takže začneme s zdravým mestom Trnava, ktoré sa svojou činnosťou snaží zvyšovať kvalitu života podporuje zdravý životný štýl a spolupracuje s ďalšími organizáciami. Od roku 1996, čiže od minulého storočia, je zapojené do projektu Zdravé mesto pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie. Toto sú informácie, ktoré som samozrejme stiahol z Facebooku, to už Regina vie. Takže prejdeme priamo k tebe, Regina, s otázkami. Mohla by si nám predstaviť myšlienku Zdravého mesta, čím vlastne to zdravé mesto Trnava je. Niekto, kto o tom v živote nepočul, že nejaké zdravé mesto tu je, možno mu občas volali, že budú merať tlak na námestí, ale ináč o tom v podstate skoro nič nevie, tak keby si povedala poslucháčom, že o sa jedná. To zdravé mesto Trnava funguje už rok od toho roku 1996, takže celkom už pekne dlho. A doteraz sa viac mene zameriavalo práve na tú prevenciu, tú osvetu v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu v podstate je jedno z málo miest na Slovensku, ktoré ešte stále je aktívne a aktívne teda funguje a vytvára priestor či už pre organizácie aby sme spolu, aj teda spolupráci s mestom vytvárali podujatie zamerané na túto prevenciu, ako si spomínal teda to obľúbené meranie tlaku a cholesterolu a podobných vecí Mnech ur volajú, číslo <lým> Môžeš ich potom presmerovať zase ku nám Momentálne teda to zdravé mesto uh, funguje na, v tej oblasti toho verejného zdravia. Čiže našim cieľom je to, aby sme pre obyvateľov a teda návštivníkov mesta pripravili práve tieto podujatia, ktoré im uh, či už môžu povedať niečo nové o, o zdravom životnom štýle alebo možno aj tak nejak, že uh, upozorňovať ich, že pripomínať sa im, že áno, ale treba sa zdravo strávať, treba športovať, uh, treba proste chodiť na tie preventívne prehľadky k lekárom. Ale takisto aj vlastne ich motivovať k tomu, aby, aby sa začali zamýšľať nad tým, že aký život vedú, čo sa týka zdravia, aby možno ho aj vďaka týmto podujatiem sa snažili trošku zmeniť, vylepšiť, alebo proste aspoň nejaké základné veci spraviť preto, aby aj oni boli zdravši. Mm -hmm. Takto funguje zdravé mesto v súčasnosti, alebo teda fungovalo tých 20 rokov. Mm -hmm. O tých presných aktivitách, akciách... A všetkých činnostiach sa budeme baviť trošku neskôr. Mňa by zaujímalo, že odkedy ty vlastne, Regina, pre Zdravé mesto Trnava pracuješ a čo ťa tak najviac motivovalo, keď si sa rozhodovala, že kde budeš robiť a teraz si zistila, že je takáto ponuka. Čo ťa najviac motivovalo k tomu, že si sa rozhodla, že áno, túto chcem pracovať? No ja na Zdravom meste pracujem pol roka myslím je to, áno, yeah, yeah. <laughs> prešlo pol roka, a, lebo je to všetko, je také strašne rýchlo, že človek si nie, neuvedomuje nejaký ten čas za tú dobu, že vôzaj to jedno podujete, za druhým organizujeme a, a predtým som pracovala v neziskovom sektore a v podstate takou Prvou vecou, ktorá ma na tom zaujala, že teda ani nie, že tak, že ísť na to zdravé mesto, ale skôr ísť do tej verejnej správy, mm. že ako keby sa postaviť na tú druhú stranu, že byť tým človekom, ktorý je v kontakte s tými občianskými združeniami, s neziskovkami alebo proste s akýmikoľvek aktivitami a vytvárať im možno, alebo teda pomáhať im vytvárať ten priestor, aby aj oni sa mohli odprezentovať že dávať im ako keby vytvárať v podstate také tie partnerstvo medzi mestom a medzi tými združeniami a organizáciami, že toto mňa zase už trošku lákalo po tých 5 rokoch v, tých, v, tých, v tom neziskovom sektore, že ako keby sa možno aj trošku posunúť a postaviť sa niekde úplne inde. Že toto bola tá prvotná motivácia. Čiže si v podstate vnímala nejaké potreby toho neziskového sektora a chcela si prispieť k tomu, aby sa tie potreby lepšie naplňali asi, ne? Určite, ja som mala sa... Posledného zamestnenia som mala skúsenosť, kedy sme komunikovali s jedným mestom a bolo to trošku také krkolomné, že, že narážali sme tam na nejaký vysoký múr, že cez ktorý sme sa nevedeli nejakým spôsobom prebiť. Prebili sme sa samozrejme, lebo ja som vytrvala, ale bolo to, bolo to veľmi, tá komunikácia bola veľmi taká ťažká a veľmi dlho nám trvalo, kým sme vlastne to mesto presvedčili, že čo chceme robiť, ako to chceme robiť a vôbec, že prečo to chceme robiť. Mm -hmm. A toto bolo pre mňa možno taká tá, tá myšlienka, že, že vyskúšať to, aké to je z tej druhej strany. A si to teda teraz pol roka skúšaš a myslíš si, že sa naplnili tie tvoje očakávania, že sa ti podarilo to, čo si od toho očakávala? Je to super. Je to super, je to, je to veľmi, veľmi pre mňa počišujúce, že dochádza k tej komunikácii medzi tými združeniami a tým, mes tým mestom. Tu v je to také, že je to v podstate ako keby, že už známe, alebo teda už tu tá komunikácia a to vytváranie tých partnerstiev funguje, čiže to bolo o to jednoduchšie, ale e, vlastne pri organizovaní aktivít, ako napríklad aj tento Európsky týždeň boja proti drogám, alebo aj predchádzajúce, ktoré, sm, ktoré sme na Zdravom meste robili, je to veľmi fajn a veľmi obohacujúce, keď... E, Môžeš vytvoriť to partnerstvo a môžeš vlastne potiahnuť jeden druhého navzájom, že ja viem niečo, ty vieš niečo, poďme sa teraz spojiť a vytvoríme z toho super projekt. Alebo super nejaké podujatie, ktoré je zaujímavé. Hmm. v tomto je to pre mňa úplne, že -tú, tú prvotnú myšlienku, s ktorou som išla vôbec na to výberko, tak to mi určite splnilo. Hmm. Hovorila si teda o tých podujatiach, mohla by si to nejako trošku rozpitvať, že do konkrétnosti aké podujatia robíte, približiť to poslucháčom že keď napríklad chodili po Trnave niečo, videli, že áh, toto robilo to zdravé mesto. Asi také najväčšie najznamejšie sú zdravia, kde už teda trvajú týždeň a trošku sa tam zmenila takisto koncepcia tohto podujatia, že tento rok sa prvýkrát sa teda nerobili nejakým spôsobom predajné trhy, nebol program na námestí, nebolo také nevznikla tam nejaká taká show, že že priamo v centre, že, že ľudia by išli okolo a teraz, teraz by videli, že aha, tu je nejaký pódium, tu sa niečo deje. Skôr tam, tam tá myšlenka bola tá, že ako keby sa tak roztiahnúť do viacerých miest v rámci mesta a vytvoriť možno nejaký taký, taký ako keby, že, že celé mesto sa zapája do tých dní zdravia, že necentralizovať sa len na to námeste, na to jedno miesto, miesto v meste ale sa tak prost, postupne proste implementovať aj do, do tých ďalších častí. Takže to sme tento rok skúsili, mne osobne sa to teda páčilo, tak dúfam, že s tom budeme pokračovať aj v budúci rok. O, bolo, to, ozež, bolo to fajn v tom, že, že nebolo to, že náhodou si išiel po meste alebo po pešej zóne niečo si videl, ale už keď si chceli ísť, ja neviem, na prednášku alebo na zdravé alebo na niečo podobné, tak už si išiel cialenie, že vedel si, že tu budeme dostanem zdravé raňajky sa dozviem niečo o čajok a samozrejme obľúbené merania. No. Tak, tak, tak, musí, to, to, to, ale musí, to Ale musí, že toto je veľmi, veľmi úspešné a neviem dôvod, prečo to meniť. Jasné. Trnaovská tlaková situácia to vyžaduje, takže... <laughs> Tak môže sa tam dozvedieť, vie, že možno si tiež nejak neuvedomuje, že treba chodiť pravidelne k tomu lakerovi na preventívne prehliadky, ale už keď vie, že á, toto mi môže smerať zadarmo, a ja nemám cholesterol, tlak alebo proste podobné veci, tak sa tam zastavíš. Mne sa zdá, že keď robilo Centrum Koburgovo tú akciu Stajame síly, okay. že aj tam sa meral ten tlak a tam to malo tiež nejaký úspech napríklad moja manželka tam zistila, že má teda ten tlak nejaký zvláštny. <laughs> ale to bolo vďaka no a... tomu, že spolu organizovala samozrejme tláciu. <laughs> <laughs> ale nie už to môže byť impulzom pre teba na to, aby ja, si mm -hmm. sa na to nejakým spôsobom, že aha, pozor, ale toto mi zistili, že mám trošku možno nejaký hraničný tlak a už mm -hmm. sa začneš zamýšľať nad tým a práve možno aj takýmto spôsobom e, sa budeš zaujímať o to, ako to zmeniť, ako to vylepšiť, ako zmeniť ten životný štýl. Hej? Že? Dobre. Okay. To je asi také naj. Začiatkom 70 rokov minulého storočia, ja mám strašne rád ten pojem minulé storočie, lebo som ho no. zažil, <laughs> sa za začali používať v pojmy ako trvalá udržateľnosť a trvalo udržateľný rozvoj. A to najmä v súvislosti s poznaním, že akýkoľvek nekontrolovateľný rast, napríklad populácie, výroby, spotreby, znečistenia a podobne, je neudržateľný v prostredí obmedzených zdrojov. Akým spôsobom reaguje zdravé mesto Trnava na národnú stratégiu trvalo-udržateľného rozvoja? Mohla by si povedať? Uh, okrem teda tejto národnej stratégie, tak existuje ešte viacero dokumentov a možno takých odporúčaní, že ako by sa to mesto alebo tá samozpráva mala vstávať uh, k tomu jednotlivému plánovaniu, lebo v rámci uh, toho mesta, keď vytváraš uh, nejaký plán, nejaké stratégie, tak uh, by si malo rozmýšľať aj nad tým, že, že nie je to len tu a teraz, ale aj nad tým, aký to bude mať vplyv či už na životné prostredie alebo celkovo na ekonomickú situáciu alebo sociálny rozvoj. A mal by si možno teda trošku rozmýšľať nad tým, že aký to bude mať dopad pre budúce generácie. To je momentálne, alebo teda od tých 70. rokov minulého storočia, taká uh, veľmi obľúbená téma, že, že ozaj že, že nezameriavať sa na to, čo je len tu a teraz a čo teraz vidím ja a čo je dobré len pre mňa a teda pre naše potreby ale skôr rozmýšľať nad tým, že okej, okay, keď idem teraz niečo ja neviem budovať, tak môže to mať vplyv na životné prostredie, môže to mať vplyv na ďalšie veci a skôr tak ako keby, že strategicky rozmýšľať nad tým, čo bude aj pre budúce generácie. Môžu tak to povedané, ale uh, v podstate tá, tá myšlienka toho, tej uh, národnej stratégie je o tom, aby uh, tu práve nastala táto udržateľnosť pre tie ďalšie generácie. Neviem, ako to inak sa dá povedať, ale fakt, že treba myslieť na naše deti, deti našich detí a tak ďalej, aktuálna téma životné prostredie a zmena klímy, to je úplne na tom, je to veľmi krásne vidieť, že um, celkovo vlastne tá, tá Zeme všetky tie veci, ktoré s tým súvisia, sa menia a treba na to nejakým spôsobom reagovať, treba sa nad tým zamýšľať a treba to sa aspoň pokúsiť to, to, to zmierňovať, akože vyriešiť to už nevyriešime, žiaľ, ale minimálne o tom zmierňovaní tých dopadov, hej, že to nad týmto treba určite roz, uh, rozmýšľať. Uh, tých uh, stratégií v rámci Slovenska, ako som hovorila, je teda niekoľko, je ta, existuje aj miestna agenta, ďalšie, ďalšie dokumenty. Um, čo teda môžem povedať, tak uh, pre mňa ako zdravé mesto Trnava je veľkou inšpiráciou České mesto Litovnežice, ktoré je našim partnerským mestom. V Čechách ako celok majú tú, to zmýšľanie toho zdravého mesta nadstavené úplne inak. U nás je to zatiaľ tak nadstavené, že je to zdravia drogová prevencia. V Čechách práve pod tým zdravým mestom sa rozumie absolútne všetko. Všetko, čo vlastne to mesto robí, alebo aj v podstate ktokoľvek, obec, malé mesto, väčšie mesto, kraj, všetko, čo, robí, čo, čo robia, čo vytvárajú, vytvárajú projekty a stratégie, tak uh, robia pod nejakou metodikou, robia pod nejakým zmyslom, majú to všetko pekne uchopené v, v rámci uh, nejakých uh, metodických pokynov, čo teda ako ja osobne nejakú metodiku moc nedávam alebo náhody na použitie alebo niečo podobné, ale... V tomto to majú veľmi pekne vypracované, že uh, majú to tak systematicky uchopené v rámci jednej nejakej aktivity. A to sa mi na tom páči a toto by som bola veľmi rada, keby teda trhnáva si vyskúšala, alebo teda bola tým impulzom, že ísť takto podobne, že mať to systematicky proste podchytené. Jeden môj kamarát hovorí, že to, čo je teraz v Čechách, bude u nás za dva roky, takže máme sa na čo tešiť. No v, tom, v tomto prípade je to určite beh na dlhé tráte, lebo oni takisto oni vytvorili napríklad národnú sieť zdravých miest. Začínali pri nejakom počte, myslím, 8 alebo 10 miest, v 94. Čtvrtom, ak sa nemýlim, a dnes alebo v roku 2016 majú 140 miest podchytení obci, majú dokonca zdravé kraje. Mm -hmm. Hej, že, že Veľmi to tam tak, tak systematicky sa snažia to nejako uchopiť a vytvárajú vlastne tú, tú, tú metodiku k tomu, že keď chceš robiť, ja neviem, v oblasti životného prostredia niečo, tak sprav toto, toto a toto a toto. Hej, mm -hmm. že, že veľmi pekne toto tam majú uchopené. Je to skôr také, že OK, že však samozrejme aj my rozmýšľame nad tým udržateľným rozvojom, ale nejaký taký systém pre celé to fungovanie tých zdravých miest na Slovensku nie je funkčný. Tak. Dobre. Chcete sa niečo opýtať? Ešte k tomu zdravému mestu niekto? Braňo, Jana, teraz ste prišli. Rozprávili sme sa o zdravom meste Trnava. Keby ste mali nejaké otázky. S jakými organizáciami, či spolupracujete ako aj s nejakými zdravotníckymi v Trnave, alebo tak? Čo sa to týka? Spolupracujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, so Strednou zdravotníckou školou, Strednámskou univerzitou, s ucm -kou. Veľmi je to široké. Čo sa týka zdravia, tak najviac asi teda s týmito, ale takisto aj s, robíme rôzne, alebo spolupracujeme na rôznych prednáškach občianske združenie života, zdravie. V rámci drogovej problematiky je to Združenie STORM, je to veľmi široké, akože ozaj, o, teraz sme robili Európsky týždeň Mobility v septembri a tam sa nám podarilo zapojiť 22 organizácií v rámci celého toho týždňa, takže je to také, že ozaj, že tie organizácie sú tu a je to, je to veľmi také príjemné s nimi spolupracovať na tom, že vlastne, že nie len teda zdravé mesto ako ja, alebo proste ktokoľvek z mesta, že vytvorí nejaké podujatie, ale je to o tom partnerstve, o tom, yes. že poďme spolu, vytvoríme niečo, ty vieš niečo, ja viem niečo, teraz to spojíme a podarí sa nám niečo pekné. Ešte nejaké otázky? Asi nie. <laughs> Dobre, bavili sme sa teda o zdraví a predpokladom pre zodpovedné fungovanie spoločnosti je teda starostlivosť o zdravie, No a my sa dnes v rámci Európskeho týždňa Boja proti drogám budeme tiež rozprávať o zdraví z pohľadu užívania drog. Na túto tému sa budeme rozprávať s našim druhým hostom s Palom Šťastným. Palo pracuje pre Združenie Storm. Toto združenie pôsobí v Trnave, sredi a Nitre. Pracuje s užívateľmi drog, osobami pracujúcimi v sex biznise, ale aj so sídliskovou mládežou. Ich programy sú zamerané na všetky druhy prevencie, teda všetky tri, primárnu, sekundárnu, terciálnu, pokiaľ sa nemýlim. Môže Ale, byť? Áno. Máš pravdu. Najpodstatnejšie asi je, že Združenie Storm pracuje na základe humanistického princípu Harm Reduction, o ktorom som teda ja už hovoril a povie aj Palo. A tento princíp vlastne uplatňuje pri všetkých svojich programoch a projektoch, čo je celkom taká vynimočná vec. Mohol by si nám teda, Palo, v krátkosti povedať, čo je to ten Harm Reduction princíp, a to tak viacej vysvetliť, no. ako ja? Jasne, nejak jednoduchšie. Aj jednoduchšie. <laughs> ako Harunet Action, ako pojem, znamená znižovanie rizik. A znižovanie rizik a, a počas akejkoľvek činnosti, ktorú si zvolíme, vieme robiť menej rizikovo. Nebezpečnejšie, ale menej rizikovo. To znamená jednoduchý príklad, idem autom, dám si bezpečnostný pás. Pri havárii znižím riziko vyletenia z auta. Idem na bicykli, dám si prilbu na hlavu znižím riziko rozbitia hlavy o strom napríklad. Užívam drogy, injekčne, tak si chodím meniť, a, použiť za začisté, znižím riziko nakazania sa napríklad hiv alebo žltačkami. To už som celé preskočil k tej našej klientele, ktorej sa venujeme, pretože ešte Harun Redaction okrem a, tohto realistického prístupu hovorí ešte aj o tom humanistickom, ktorý si spomínal ty. Čo znamená, že my našich klientov berieme ako Bežných ľudí, ktorí užívajú drogy. ako Užívajú ich buď svojím zapričinením, alebo zapričinením niekoho iného, ale to neznamená, že by mali byť menej cenní ľudia. Len kvôli tomu, že užívajú drogy. Preto len naša kultúra Slovenska je postavená na užívaní rôznych drog, ktoré sú legálne, A tak prečo by sme mali nejak dehonestovať užívateľov ilegálnych drog? ktorí aj tak 99% z nich, tie drogy už nechcú užívať, len sa nachádzajú v tak ťažkej životnej situácii, že si s ňou nevedia sami poradiť. A k tomu im pomáhame potom my. Čo je ešte dôležité, tak pracujeme s našimi klientmi. Tam, kde sa práve nachádzajú, čo je ďalší taký princíp harm reduction, to znamená aj miestne, alebo respektíve geograficky, to znamená, že ak naša klientka poskytuje sexuálne služby niekde na výpadovke, tak sa nachádzame my tam ak, sa, uh, ak veľa našich klientov býva v nejakej rozpadnutej budove, niekde spotujú, tak ideme za nimi. A poskytujeme im tie sociálne služby alebo opatrenia uh, uh, SPOčky sociálno ochrany tam, kde sa práve nachádzajú fyzicky, ale aj psychicky. To znamená, že ak človek sa nachádza v stave, že užíva neviem 5 rokov, vyhovuje mu to, len chce znižovať rizika, ktoré z toho vyplývajú, tak my mu nebudeme rozprávať, aby, aby prestal užívať. Nebudeme mu ako keby nútiť uh, budúcnosť, ktorú on sám nechce, ale dá, dáme mu možnosti, dáme možnosti výberu, že ok, ja akceptujem tvoju voľbu, ty sa chceš nachádzať tuto v tvojom živote, ale ak by si chcel zmeniť spôsob života, tak viem ti ponúknuť uh, poradenstvo alebo uh, in, iné sociálne služby, ktoré by mohli dopomôcť k zmene jeho, jeho správania ale to je veľakrát skľúčujúce tým, že ich ovláda droga a robia skôr prioritné veci na zabezpečenie drogy ako na zlepšení svojej vlastnej životnej situácii. Ale to neznamená, že to je balík, že to je všeobecne. Takže ten harm reduction má rôzne princípy a či dodržiavame ich pri našich inéčných užívateľov drog alebo osobách pracujúcich sex biznise taktiež aj počas napríklad dnešných, alebo včerajších interaktívnych prednáškach, ktoré sme realizovali v rámci tohto týždňa na základných školách v Trnave. Mm -hmm. no, keď si spomenul tú Trnavu, tak ja len pripomeniem, že dneska sa tu vlastne budeme baviť hlavne o tom, čo Združenie Storm robí v Trnave, ale keby ste mali záujem sa dozvedieť, čo robí teda v tej Nitre, a tak ďalej v rámci celého Slovenska, je možnosť si kliknúť na ich web, združeniestorm.sk, alebo majú aj teda tiež Facebook. A takisto Palo s Andrejkou vlastne boli už u nás v rádiu Bunker, mali sme s nimi reláciu o združení Storm, kde sme to tak celkom globálne poňali. A táto vlastne relácia je v našom archíve na webe. A keď bude z tejto relácie archív, tak takisto tam uvedieme ten zdroj, takže tiež si to tam môžete ľahko nájsť a vypočuť. Dobre. Mohol by si nám teraz povedať o tej trnave, že ktoré konkrétne programy realizujete v trnave? Spomenul si už trošku tie prednášky na školách, uh -huh. možno ešte ostatné veci. Jasné. Tak prvých som spomenul našich... Našich. Ja hovorím našich, pretože pracujem prioritne v programe Krok vpred, uh -huh. ktorý teda pracuje s klientmi, ktorí iniekčne užívajú drogy alebo pracujú v sex biznise. Uh, tak a s toto klientelo pracujeme v trnave od roku 2006, ale celkovo s týmto typom ľudí pracujem od roku 2002 v Seredi a vnitre. Ja som rád, že sa podarilo založiť pobočku aj tu v Trnave, aj na impuls bývalého užívateľa, vlastne abstinujúceho užívateľa momentálne. A v rámci tohto programu poskytujeme sociálne služby znova. Týmto rizikovým cieľovým skupinám ale uh, prostredníctvom takých aj nejakých kontaktných nástrojov uh, aby k nám vôbec chodili aby mali záujem nás počúvať aby sa s nami rozprávali čo je veľmi dôležité ten Harmned Action že my ich nesúdime, my sme priateľskí tak oni sú priateľskí k nám a nikdy sa so nezažil nejakú vyhrotenú situáciu s našimi klientmi uh, a teda tak je, taká, jedna z hlavných činností je aby sme zabránili šíreniu sa pohľadne a krvoprenosných chorbob, tak zabezpečujeme výmenu injekčných striekačiek. Použité, čisté sterilné. To znamená, klient mu nám prinesie, neviem, prinesie nám 30 použitých ihiel, my mu dáme 30 čistých ihiel a k tomu iný zdravotnícky materiál na zníženie tej situácie, ktorú si on zvolil, že teraz je pre dôležitá. Na schval hovorím v takých bublinkách, aby som to nesituál len do témy uh, iniekčného užívania. Že toto isté sa dá spraviť pri huličoch, pri, pri ľuďoch, ktorí, ktorí pijú alkohol alebo fajčia cigarety. Že tiež sú tam isté prvky, ktoré znižujú rizika. Ako napríklad teraz sú na uh, cigaretových krabičkách tie s s nádherné obrázky. Vy siš klub <laughs> <laughs> <laughs> Je to art. Uh, No ak som, som hovoril o tých dnešných striekačkách, od toho roku 2006 sa nám podarilo, podarilo, vďaka našim klientom, ktorí priniesli všetky použité striekačky sa nám podarilo vyzbierať 35 tisíc, čo nie je podľa mňa taký, taký veľký počet, v uh, v Trnave? V Trnave, len mm. čisto v Trnave, mm. a, ale je to teda od roku 2006, tak podľa mňa to nie je až taký veľký počet, ale je to významný počet v rámci toho, keby sa to malo niekde valať po zemi. A trpeli by tým len ľudia aj vizuálne a možno by sa ešte niekto pichol nejakou nešťastnou náhodou, čo sa teda stáva. Vieme o tom, že sa to stáva. Druhá vec z môjho pohľadu zase je, že keď si vie človek zabezpečiť tú čistú ihlu, tak nepoužíva stále dokolečka tú mm -hmm. istú, čo mm -hmm. v minulosti bolo častým javom a odkedy teda vy tu pracujete, tak už tak, až tak sa to nedeje. Mm -hmm. Samozrejme, že určité komunity stále sú mimo. Ale teda tí vaši klienti majú túto možnosť, že prísť si vymeniť a tým pádom nepoužívajú jednu ihlu viacerí neširia sa tie choroby, aby poslucháč rozumel tomu mm -hmm. trošku. Áno, ako, som rád, že to hovoríš, že ja som hovoril najskôr o tom ako keby verejnom komunitnom dopade, mm -hmm. že prečo tie striekačky, ale áno, individuálne pre klienta je najlepšie, keď si príde vymeniť a my ho v tom podporujeme a až ho nútené motivujeme, aby používal vždy čistú na jeden nástrel, jednu čistú ihlu. Pretože fakt sa výhne rôznym zdravotným problémom, ktoré, ktoré stojí veľa peňazí aj jeho, ale hlavne aj, aj štát. Ako vnímate také tie názory, ktoré zaznievajú? Ja poviem konkrétnu vec. Minulé som išiel okolo vás, teda snesol som vás vyrušovať, mali ste klientov, to ani nevíš. A išli vlastne spolu so mnou, išli okolo vás ešte taký starší pán, neviem, starší pán, to je akože relatívne, tak mal, dajme tomu 50 rokov. Išli s manželkou a ja, ak som vlastne obchádzal aj ich, aj vás, tak som započul, že tá manželka sa ho pýta, že to čo tam robá? A ten pánko hovorí, že to sú tí z toho združená, oni dávajú tým narkomanom ihly aby mohli fetovať. Hmm. Takže ako vy vnímate vlastne hmm. takéto feedbacky a ako s tým pracujete, aby vlastne tieto všelijaké tie mýty, ktoré sú v tej majorite udržiavané nejakým spôsobom, že aby sa to nejakým spôsobom lámalo. Jasne. Ja som si spomenul, ja som to tiež počul, aj keď sme tam mali klientov, ale, ale toto ma tak zaujalo, že lebo však to sú tistoho združenia, áno, že to málo kto vie, že nejaké združenie vôbec niečo takéto robí v Trnave. Ale čo sa týka, na Margo, tvoje otázky, tak áno, sú dve skupiny. Sú, jedna skupina je, ktorá podporuje naše činnosti a teda sú to väčšinou štátne inštitúcie ako mesto, kraj, ministerstva a iné občianské združenia, ktoré rozumejú v podstate našej práce a potom sú ľudia, ktorí nepoznajú ako keby nemajú reálny základ informácií tak nevedia sa potom ako keby dostatočne k tomu vyjadriť, že či to je dobré, či to je zlé, že to ide skôr o tú neinformovanosť, že ľudia nevedia prečo to robíme, že podľa mňa ak by tu teraz sedeli tí ľudia a rozprávame sa, tak by možno nie, že niektorí zmenili názor, ale aspoň by prijali ten náš, že aha, že aspoň by rozumeli, bola, bola by tam aspoň taká nejaká uh, zhoda Uh -huh. A teda ako, tak jednoducho, keď prednášam aj na školách, tak jednoduchý príklad je už len ten finančný, že náš program nestojí, uh, na, liečba žltačky stojí na Slovensku zhruba 10 tisíc eur. Ale to, že my budeme pravidelne vymieňať našim klientom niekšne striekačky, ktoré zabránia šíreniu žltačky, tak ušetríme obrovské množstvo Peniazy zo štátneho rozpočtu, pretože štáte povinný ako keby sa postarať o zdravie svojich občanov pri takto ťažkých chorobách. Takže ako toto je taký najzákladnejší príklad, ktorý, ktorému rozumejú väčšina. Lebo to je, sú to peniaze. Vtedy, vtedy ľudia chápu. Mm -hmm. Neviem, či si chcel túto počuť odpoveď alebo Čo, si skôr smeroval si... Smeroval, smeroval som ide. tam, že ako, ako komuniku komunikujete s tou majoritou. Mm -hmm. že akým spôsobom... Jasné. No napríklad aj týmto spôsobom, že my sme radia za tento čas v rádiu, pretože aspoň môžeme komunikovať našu činnosť, pretože inak sme tajúplný pre ľudí, ktorí nemajú mať s nami čo dočinenia, že nemajú nič spoločné s ľuďmi, ktorí užívajú drogy, alebo sú to nejaká odborná verejnosť. Takže komunikujeme to prostredníctvom takýchto verejných akcií, ako bolo aj dnes v Novej Arche, alebo prostredníctvom verejných prednášok, ktoré sme mali aj v minulosti na rôzne témy, ako bolo obchodovanie s ľuďmi, HIV, a tento týždeň sa teda venujeme mýtom a faktom o uh -huh. A počas toho predstavíme združenie s tvorom aj naše myšlienky, že prečo to tak vôbec robíme. Uh -huh. Dobre, takže spomenul si takéto tieto drogové veci a vy spolupracujete vlastne aj s inými združeniami v rámci pomoci marginalizovaným, slovo. Uh -huh. tak možno aj o tomto niečo keby si povedal? Uh -huh. Akým témam sa tam venujete, ako s nimi spolupracujete, na čom pracujete, Jasne. takéto tieto veci? A pomoc marginalizovaným ako taká skupina vznikla asi 3 roky dozadu, spoločne s Jurajom Štofejom sme sa dali dokopy a povedali sme si, že chceme spájať organizácie, ktoré sa nachádzajú v tráve, ktoré by boli prospešné ako keby pre jeden typ klienta. A teda pre marginalizovaného klienta niekto je ktokoľvek, z akéhokoľvek dôvodu sa stane marginalizovaným. To už môže byť užívateľ drog, a možno obyvateľia na, na Koburgove, alebo to môžu byť aj rôzne zdravotne znevýhodnení ľudia. Každý môžu byť marginalizovaný určitou väčšinovou časťou. Takže uh, sme sa rozhodli, že chceme spájať tieto organizácie, aby sme sa poznali, aby sme lepšie vedeli potom distribuovať klienta. Je oveľa jednoduchšie poslať napríklad na Mestský úrad uh, klienta, s tým, že si chce vybaviť nejakú vec, že mu poviem, že áno, je tam tá, uh, taká a taká zamestankyňa, že poradí ti a vie, že prídeš. Alebo potrebuje náš klient krízové ubytovanie, väčšinou teda klientka, kvôli uh, násiliu, ktorá sa, no, sa pácha bežne na našich klientkách, tak viem, že zavolám riaditeľke krizového strediska, dohodneme sa a potom klient následne vie, že je tam vítaný. A nepovede na náhodu, že nemá ani možno doklady a bojí sa tam vôbec ísť a vypýtať si pomoc alebo akúkoľvek službu, ktorá mu legitimne prináleží, ale obáva sa už len z toho, ako, ako pôsobí, ako vyzerá, a už len minimálne z toho, že má on sám v hlave náš klient, ako má za sebou minulosť a hanby sa veľakrát za to. Takže preto ja som išiel toto moje odôvodnenie prečo pomoc marginalizovaným, aby sme vytvorili lepší systém pomoci pre, uh, pre rôznu klientelu, ktorá sa nachádza v tráve. Marginaliz marginalizovaný, čiže nejakým spôsobom vytesňovaný. Áno, presne, nejakým, áno, presne. Hej. Dobre, ty si mi spomenul ešte nejaký najnovší projekt bezpečne v komunite, čo vôbec neviem čo je, tak ešte o tomto by som Áno. mohol povedať. A ja, som, ja som veľmi rád, že sme tu takáto dvojka, ako sme, pretože a ako zazdravíme, so mestom, teda spolupracujeme od roku 2006 a teda naše spolupráce sa v posledných rokoch zintenzívňujú a teda momentálne máme najnovší projekt Bezpečne v komunite a teda poprosil by som teba, ak by som mohol, že ak by si predstavila, že ty sa tak pekne povedala pred chvíľkou. Ja, či to zvláňuje aj druhýkrát tak mm. isto. Uh, možno len na Marga toho, čo si sa pýtal ešte teraz, ma to napadlo, že ako vlastne uh, komunikujete so svoju činnosť uh, voči verejnosti alebo voči ľuďom, ktorí teda sa s týmto nestretávajú, tak jeden z tých spôsobom môže byť aj práve tento projekt Bezpečne v komunite. On je zameraný na pomoc, alebo požiadali sme o pomoc seniorov. Mm -hmm. S tým, že teda sme ich poprosili, že keď majú toho času o trošku viac, alebo viac majú času e, chodiť po meste, po rôznych tých priestoroch, s nučetami po detských ihriskách, pieskoviskách a podobne, tak e, sme ich poprosili o to, že, okay, že keď už idú do toho mesta a teraz si všímajú nejaké veci, tak e, nech sa skúsi možno aj trošku zamerať na to, že či nie nájdú niekde voľne pohodenú inekšiu striekačku s tým, že teda sme im, alebo teda respektíve Paolo im predstavil uh, fungovanie toho ich združenia. A toto je možno aj ten jeden z tých spôsobov, ako mm -hmm. informovať tú verejnosť, lebo možno k tomu seniorovi sa uh, vysielanie v tomto rádiu alebo v nejakom, na nejakom inom verejnom podujatí nedostane. A vlastne priamo ich informovať, len ich ako keby, že tu ich komunitu, tú, alebo... Um... Tu ich kriu? <laughs> informáciu priamo ja seniorov o tom, že, že toto tu robíme pre, pre vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť našich všetkých. Vášich presne. A tam, tam vznikla vlastne tá myšlienka o tom, že, že dobre, že skúste nám pomôcť, že skúste nám pomôcť v tom, že uh, pozerajte sa, hľadajte, skúste teda akože si vytipovať nejaké miesta, kde by sa našli inéčné strijkočky. Majú informáciu, kam majú potom telefonovať uh, je to čisto len o tom, že, že sú viacej vnímaví v rámci tej svojej komunity, kde žijú a kde bývajú a kde teda uh, chodia aj s tými vnúčetami na prechádzke alebo teda na, na tie detské íriska. že trošku ich, uh, sme ich ako keby že malinko nasmerovali, že skúste vyhľadať aj toto. Keď už teda chodíte povonku, ste vonku, tak skúste to hľadať a tým vlastne uh, sme ich ako keby opäť poprosili o nejaké to partnerstvo v tom, že že poďte s nami a uh, pomôžte nám mať bezpečno, bezpečnejšiu tú komunitu. Toto bola vlastne tá, tá, tá myšlienka toho a tá filozofia. A celkom sme boli prekvapení, že pozitívne teda zareagovali, že mali o to zaujímavé, sa zaujímali o fungovanie uh, toho združenia alebo teda tých aktivít, ktoré sa robia v Trnava v rámci drogovej prevencie alebo drogovej problematiky. A ja si myslím, že celkom pozitívne to vnímali, že, že... bolo im to proste vysvetlené, že poďte a pomôžte nám. Mm. A toto, bolo, toto je zase pre mňa jedno z takých tých partnerstiev, ktoré môže vzniknúť medzi mestom alebo samozprávou a ďalšími nejakými buď organizáciami alebo jednotlivcami alebo určitými skupinami <coughs> ľudí. A niekedy sú to nepredstaviteľné spolupráce. Mm -hmm. že aby som nepovedal, že pôjdem prednášať, alebo predstavovať nejaký nový projekt pred 200 hey, členmi klubu seniorov v Trnave. Takže nepredstaviteľné pre mňa, ale evidentne to funguje a budem rád, tak budeme v tom pokračovať. Oni ja. sú tým, že možno aj sú netrevia veľa času na tom internete, ani na sociálnych sieťach, alebo takto, že skôr keď si niekde niečo vypočujú alebo prečítajú, že my sme zase teda sa snažíme uh, ich oslovať alebo chodiť priamo za nimi, že keď majú oni tie stretnutie v rámci, oni sa stretovajú v, v denných centrách a pri, pri takýchto stretnutiach ich teda požiadame, že dobre, my by sme chceli predstaviť tento projekt a takto nám viete alebo vieme si navzájom pomôcť, čiže ideme priamo za nimi, že neočakávame, že oni teraz sa budú nejakým spôsobom zaujímať o nás alebo o našu činnosť, ale vyslovení, že ideme za nimi a rozprávame o tom. Klasický streetwork. Áno, dá sa <laughs> povedať. Čože? Radio bunker? I wanna wake up one and say I'm alive Wanna keep my vision, wanna keep it my style, it my style. Wanna wake up yeah, one day and Ja by som sa vrátil ešte k tým takým témam spojeným s tým injekčným užívaním. Vy máte v seredi vlastne zónu, máte tam nejaké centrum, kde klienti môžu prísť, jednoducho dajú si ten čajček, môžu si tam ošetriť, môžu si tam vymeniť, môžu si tam prečítať časopis, môžu si tam skrátka stráviť hodinu akokoľvek v rámci tých pravidiel, ktoré tam sú nastavené a túto v Trnave to riešite priamo na ulici, všetky tieto veci. Ako ty vnímáš výhody toho chráneného prostredia a naopak výhody toho nechráneného prostredia, alebo nejaké takéto porovnanie, keby si spravil? Uh -huh. a, ty si predstavil zónu, ako keby to bolo také úplne bežné na Slovensku, že má, máte tam zónu, nejakú budovu. A, že ja vnímam zónu, zónu ako znova nepredstaviteľnú vec pre mňa pred tromi rokmi, pred štyrmi, pretože to je druhé kontaktné Centrum na Slovensku a zatiaľ posledné, porovnať napríklad s Čechmi, že tam je zhruba 55 takýchto centier. Že stále nie je ako keby to povedomie ani v, v, v očiach politikov také, že poďme ako keby realizovať centra aj pre užívateľov drog, čo sa nám teda v podarilo a v Trnave realizujeme streetwork. Ak by sme to porovnali, alebo ja, čo si myslím, tak Streetwork má jednu veľkú výhodu, obrovskú, že my ideme priamo tam, kde sú, o čom som hovoril, čo bol princíp harm reduction, tam, kde sa nachádzajú, tam, kde žijú a nemusia mať žiadne obavy s tým, že musia ísť do nejakej budovy centralizovanej, všetci vedia, čo tam robíme a on sa tam musí ako keby fyzicky dopraviť. To znamená, že veľa našich klientov ani je, je takých kvázi tajných užívateľov, že nevedia to rodiny, nevia to zamestnávateľ, Uh, nevie to možno ani frajerka alebo manželka, že máme takých klientov a oni sú neradi na očiach a neradi, podľa mňa, chodia do takýchto centier. Oproti tomu streetwork, my ideme za nimi. a uh, Je to také bezpečnejšie, je to verejný priestor, veľmi verejný priestor. Vlastne, ktorý si aj povedal... Nepovedal som nepo, to. Nepovedal ja? Ne, ne, že nemôžem. Aha, ide. ja som si aj neuvedom, teraz rošak. Ja som si len vizuálne predstavil, ja, takže ja, ja, sú to viem. veľmi verejné miesta kde podľa mňa, keď nás ľudia nepoznajú ako Združenie Storm, tak si ľudia budú myslia, že tam dealujeme, ale, ale, alebo, alebo že čo sa to tam vlastne deje. Ako teraz to ne, není moc dobrá reklama pre nás, ale fakt, že pokiaľ ľudia nás nepoznajú, čo robíme, tak sa nikto nedozvie, že tí ľudia, čo stojí okolo nás, sú užívateľi a drog a je to pre nich najlepšia ochrana, je to pre nich na 100% anonymita, ktorú my zabezpečujeme, pretože nerozprávame nikde o našich klientoch ani no, anonimita funguje a to je ten street work a hlavne sme tam, keď oni potrebujú a to znamená síce máme nejaké hodiny, ale vedia kedy môžu prísť, kam majú prísť a čo od nás môžu dostať, my im to všetko vieme poskytnúť, ale znova teda sú tam nejaké pravidlá. je to v rozmedzi toho času a máme striktné pravidlá, čo sa týka aj času, ak niekto príde o minútu neskôr, tak je nám to ľúto, ale musí prísť na budúce pretože aj takto ho učíme ako keby z odpovednosti aj na takýchto vôdzovkách maličkostiach, ak ide len o to, že či stihne alebo nestihne. Ale niekedy mu to môže zachrániť v možno aj život. A výhody toho chráneného nízkoprahového A výhody nízkoprahového kontaktného centra sú zase veľmi, veľmi veľmi veľké, pretože neprší na nás, nefúka na nás, nemrzne nemrzne na nás občas, keď, keď aj kúrime, keď sa to podarí. Uh, tak, takže, takže je to chránené, je to, je to uzavretá budova. Máme tam oveľa viac času na klientov, máme tam poradenskú miestnosť. Uh, vieme príjmať aj rodinných príslušníkov v poradenskej miestnosti, takže poskytujeme aj poradenstvo pre nich. A hlavne klient si tam vie oveľa viac vyriešiť svoje, svoje veci, ktoré potrebuje. Má k dispozícii počítač, internet, tlačiareň. Telefón, môže si obvolať všetko, čo potrebuje. Naposledy som sedel pri počítači a s telefónom s klientom asi hodinu a pol. Zavolal 15, 15 telefonátov mal kvôli tomu, že sa chcel dostať do liečby. Aj tak sa mu to nepodarilo. Ale investoval svoj čas. Človeka, ktorý sa musí naháňať a každá minúta je pre neho dôležitá. Tak si našiel hodinu a pol, aby obvolával a strpel tie všetky nervy, pretože ako... Užívateľi a nemajú veľa trpezlivosti, ale on strpel tú hodinu a pol a obvolával, pretože už to bolo pre neho tak dôležité, že išiel do toho a zatiaľ sa obvolával. Mm. Takže výhody sú, sú, výhody a nevýhody, by som povedal aj streetu, aj kontaktného centra. Okay. Um, aké najčastejšie sú v Trnave užívané drogy? Čo sa tu najčastejšie tak užíva? Mm -hmm. Čo sa týka priamo našich klientov, s ktorými sa stretávame, tak to je Pervitín, Heroin, Tramal, Extaza, Marihuana, LSD, vlastne je to všetko, k čomu sa dostanú. A že nebude, ne, nechcem to nejak vyčlenovať, že je to len piko, že trnava je pikerská, alebo že v sere len Heroin napríklad. Nie. Dalšie užívajú viac menej všetko, k čomu sa dostanú. A, a teda zneužívajú aj substitučnú liečbu, ktorá sa predpisuje psychiatrami a je to vlastne náhrada heroínu ale teda niektorí naši klienti si ju kupujú na čiernom trhu a následne ju zneužívajú takže ako a sú to aj ilegálne drogy, ale sú to aj legálne lieky, ktoré sa dajú zneužívať a nechčne užívať a to je jedna skupina tá naša striťacká a potom to je druhá skupina, ktorej sa venujeme na základných, stredných školách ale aj vysokých a, a teda v rámci európskeho týždňa boja proti drogám. E Áno. <laughs> ja to že EU, Európsky týždeň boja proti drogám. A sme tento týždeň mali zameraný na alkohol. a alkohol. Ale inak... A, a, sa venujeme aj iným témam, ale teda čo užívajú ľudia, aby som sa vrátil, tak sú to teda, ak sú to, teda bavíme o základnej škole 15, 16, 17 rokov pre, pre, pre prelom stredná, tak sú to prevážne alkoholické drogy rôzneho charakteru teda pivo, víno, tvrdý alkohol a viac, viac stupňový ale, to, ale teda je to aj marihuana, s ktorou mladí experimentujú zhruba od 12-13 rokov a teda sú to rôzne percenta, závisí závisí aká je konštelácia tej skupiny, tej triedy, ako sa stretli ako sa skamošili všetci ale teda zhruba čo máme z rôznych skupín, nielen z tohto týždňa, tak je to zhruba 30-40% ľudí má rôznu skúsenosť uh, s Marihuvanou napríklad. S alkoholom to je 80-90% uh, mladých na základných školách. Mhm. Takže sa snažíme realizovať aj preventívne aktivity, aby, aby sa stalo práve to, aby sme mali čo najmenej klientov potom v dospelosti. Tým nechcem povedať, že uh, alkohol alebo marihuana je vstupná brána k nejakým iným drogám, to vôbec neplatí, ale, ale môže sa to nejak vyvíjať v týmto smerom. A preto chceme dať čo najviac znalosti mladým ľuďom, aby sa vedeli rozhodnúť v budúcnosti, či budú pristupovať potom aj k iným drogám, ako k tým, ktorý som spomínal. Alebo budú zodpovední a povedia si, že nie. V minulosti v Trnave, ale myslím, že aj na Slovensku, bolo dosť populárne LSD. Ako vnímaš túto drogu? Lebo o tej sme sa skoro vôbec nebavili. Mm -hmm. V súčasnosti to teda. Jasné, jasné, rozumiem. Neviem, ja som niečo zmeškal asi. <laughs> <laughs> ne, si... Neudomujem si nejakú veľkú dobu LSD. Neviem, ale ani, ani neviem momentálne, že by bola nejak, nejaká rozšírená alebo populárna. Mm -hmm. Napríklad ani nevedeli, ani na, na stredných školách neved, niekedy nevedia, že čo je LSD vôbec. A ako to vyzerá. Že s tým sa stretávame bežne, uh, ale nemám, neviem, neviem, sa k tomuto vyjadriť, lebo nemám priame skúsenosti s prácou, s ľuďmi, ktorí užívajú LSD. Uh, iba čo viem najnovšie, že čo sme sa bavili, že v Čechách uh, sa začala znovu používať na liečbu depresií a rôznych iných psychických ochorení experimentálne, mm -hmm. ale neviem kde LSD. Nevadí pohodička. Dobre. Pracovníci Združenia STORM sa v rámci kontaktovania a práce s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex biznise nachádzajú teda v prvej línii, o tom sme sa bavili v priamom kontakte. O harm reduction sme sa rozprávali. <hým> Myslím, že na základe povedaného si posluchač ľahko urobí predstavu o tom, že profesionálny vzťah pracovník stormu versus klient má si úplne inú kvalitu ako mnohé iné profesionálne vzťahy, do ktorých sa títo klienti dostávajú. Ako z tohoto pohľadu, ktorý je určite ovplyvnený aj mnohými teda výpovediami klientov, keďže sa s nimi dennodenne stretávaš, ako vnímaš z tohoto pohľadu prevenciu v podstate na Slovensku, ktorá je realizovaná, tá primárna prevencia? Primárna prevencia van, na základe toho, ako aj. sa rozprávame s klientmi. Uh, ja som rád, že máme rôznoradú prevenciu. Nechcem hovoriť, že ktorá je dobrá, ktorá je zlá, že nechcem to nejak byť... Môžem do... ešte ti skočiť do rečí, náhodou nás niekto počúva, nevie, mm -hmm. že primárna prevencia, to je Aha. vlastne, to je také ako že dávajte si prosím vás na tie drogy, pozor sú zlé a hovorí sa to ľuďom, ktorí ešte nikdy neužívali. Áno, že pri... áno, áno, áno, si to úplne jednoducho povedal, že tak základ, že je to pochopené, áno, že aby sa, primárna prevencia je hlavne na to, aby ľudia vôbec neexperimentovali, vôbec neskúsili, uh, ale teda to väčšinou primárna prevencia už nemá zmysel pre 9-10 ročné decka, to už nemá zmysel, primárna prevencia aby sa realizovala a teda som rád, že sú rôzne stupne tej primárnej prevencie že sú rôzne organizácie aj štátne aj neštátne, ktoré zabezpečujú túto primárnu prevenciu len by som povedal, že nie všetky sú ako keby zamerané na tú pravdivú informovanosť ľudí, respektíve ich klientov ale skôr to môže byť také zastrašovanie, to ako ty si povedal pred chvíľou, že neberte to lebo niečo sa stane takže ja radšej Uh, by som prijal prevenciu, ktorá je realisticky naladená na to, že ok, vedme, že drogy sú tu, veď sa pije v každej druhej rodine, fajči pomaly každý druhý človek na Slovensku uh, a detská logicky budú robiť podobné veci, čo robia dospeláci. Tak buďme realisticky naladení a hovorme detskám hlavne o tých pozitívach a negatívach, ktoré vedia niekedy oveľa lepšie vysvetliť, ako vedia dospeláci, ktorí tie drogy užívajú. A na základe toho tých tej pravdy respektíve pozitívne negatív sa následne vedia rozhodnúť oveľa lepšie že či pôjdu do toho a skúsia nejakú akúkoľvek drogu alebo si radšej povedia že nie, nestojí mi to za to lebo vtedy sme počuli že môže sa stať niečo neviem teraz konkrétny príklad si vymyslieť ale, ale sú rôzne sú rôzne stupne ako najznámejšia asi ja si zoberlo tú drogu, že Nechcem ktorá je dobrá, ktorá je zlá, ale k tejto by som mal výhrady, že z toho sa vôbec nestotožňujem a nie je podľa mňa adekvátna na slovenské pomery. A je trošku ešte diskriminujúca k ľuďom, ktorí niekedy experimentovali a, a už síce neužívajú, ale experimentovali, ale už sú ako keby zlí z pohľadu tejto prevencie. Ale z pohľadu ľudí, ktorí nemajú radi loptové hry, napríklad, ja. <hým> áno, <hým> áno, alebo pres, presne tak. Alebo že prečo len loptu? <laughs> Dobre, to som sa len trošku odľahčiť. Ja. No Som rád, že len takto na napadlo iné. <laughs> Dobre, teraz si mi nič nevadí, už som si ju navázal. Okay. Takže prejdeme teraz vlastne k ľuďom, ktorí s tými užívateľmi prichádzajú do kontaktu a sú im veľmi blízki. Môžu to byť priatelia, rodičia a ktokoľvek blízky. Čo by si poradil takýmto ľuďom, že ako oni môžu vidieť tie prvé známky toho, že nejaké ich dieťa, kamarát, že začína experimentovať s drogami a že teda by sa mohol rozvinúť nejaký problém, alebo možno aj nemusel, ale aby to mal akože v pozornosti, že sa to deje, že aké sú také príznaky, mm -hmm. také základné? A, toto je dobrá otázka, pretože kvôli tomuto nám volajú viacerí rodičia alebo starí rodičia, pretože badajú nejaké zmeny na svojich deťoch, vnúkoch a iných rodinných príslušníkoch a, a hádajú, že čo by to mohlo byť, že prečo zrazu stratil záujem o okoničky, ktoré mal, prečo je zrazu podráždený, prečo sa, sa nezdržiava vôbec doma alebo možno už myznú nejaké materiálne veci z domu. Ale celkovo najskôr by som povedal, že príde také ako keby sociálne odlúčenie od prvotnej rodinnej bunky, že teda máma, otec sú rodenci, že ako keby je to taká zbúra proti uh, vnútornému systému rodiny aj, aj ide si proti ním a teda môže to byť aj zna, uh, môže to byť aj výsledkom toho, že ľudia experimentujú a potom ľudia nám telefonu, že čo sa to deje, že, že či by mohli užívať drogy. Že teoreticky to je možné uh, a teda toto sú najčastejšie také príznaky, ktoré by sa dali to sociálne vylúčenie ale teda sú aj potom fyzické. Závisí od, typ, od typológie drog, že ako sú stimulanty, ako teda trnánske piko, uh, tak teda vtedy sú ľudia viac takí uh, aktivnejší, vybehanejší, nevedia sa zase rýchlo rozprávajú, rýchlo majú myšlienky, strácajú niť, majú tíky rôzne, žuvačky, cigy, hrajú sa s perom, uh, čokoľvek, že sú taký viac uh, stimulovaní k nejakej činnosti alebo potom sú to depresanty, čo teda heroin alebo alkohol, že ak ľudia konzumujú tieto drogy, tak potom už strácajú ako keby o okolitý svet, sú takí utlmení, zaspávajú, nezaujímajú ich nejaké dianie okolo seba. Na tom alkohole to je veľmi pekne badateľné, že to si nikto nepovie, že alkohol je depresant a ešte tam, že ešte tam patrí aj heroín. Ale ako je to pekné, že najprv sú rôzne fázy, že tak najprv ruka hore, potom ruka nižšie, nižšie, až ruka na supermana, a tak chlapi väčšinou zaspia a ženy väčšinou plaču. Takže áno, de de de depresia tam môže nastaviť v odzovkách, taká spôsobená alkoholom. Ale napríklad pri marihu, to môžu byť červené, také skl skl skl sklené oči, také... Ale také... to môže byť aj alergia. No, áno, áno to, to je veľmi dobré, áno. Ve, veľa, veľa, ľudí sa na toto vyhovára, ja mám alergiu, alebo používam rôzne potom kvapky, ktoré mi zmierňujú moju alergiu, a som menej nenápadný. Ale môže to byť pri marivu, napríklad aj a, také, tie, také nejaké paranoje alebo stihomany, že niekto, niekto ma sleduje a teraz mama vie, že ja mám to bongo pod postelou a musím ho rýchlo skryť. Takže môžu to byť aj také skôr nevysvetliteľné, ako keby reakcie detí. A to potom fakt rodičia už netušia, čo sa deje. Že preč, preč, prečo, prečo odnáša, ja neviem, 4 fľašky z, z izby a podobne. Že pot, a potom volajú rodičia nám a snažíme sa im vysvetliť, že zhruba čo by to mohlo byť. ale následný, A hlavne sa ne snažíme vysvetliť, ako majú reagovať ďalej. Aby neboli hlavne impulzívni, aby hneď nenadávali, že treba si to nechať ležať do hlave. A porozprávať sa s chladnou hlavou a, s dieťaťom a nie že hneď ho stigmatizovať, ako som hovoril, že a ty si to raz kúsil, a ty teraz budeš závislý na heroine a už sa s tebou nikdy neporozpráva, lebo si si dal jedného jointa. Takže tomuto sa skôr chceme vyhnúť, aby sa tie rodinné vzťahy nenarušili ešte viacej takýmito ako keby veľmi závažnými vyjadreniami, že už nikdy a musíš prestať a podobne. Teraz hovoríme o tom experimentovanie, mm -hmm. a čo ak ten rodič už zistí, že to jeho dieťa už je úplne mimo? Že skrátka už sa tam rozvinula nejaká závislosť, že už mm -hmm. naozaj miznú tie peniaze a rôzne teda televízory a podobné veci. Čo v, to, v takomto prípade má robiť rodič alebo aj priateľ, kamarát a tak Jasne. ďalej? Ako sa majú ale aj chovať k tomu človeku, ako s ním majú komunikovať, možno aj toto začne, víš? Mm -hmm. uh... Niekedy to nie je jasné, začnem tým, Dobre. že stále sa strácajú, aj keď sa strácajú veci, aj keď teda je evidentne, že má možno nejaké miesta po vpichoch, stále si ako keby rodina nebude pripúšťať, že on užíva alebo on má problém s drogami, pretože je to spoločensky neprístojné, je to nepripustné a ľudia sa ako keby hambia za takéto činy ich rodinných príslušníkov. Ako chcel som povedať, mal som myšlienku, že zdravotné problémy, ako je to legitímny zdravotný problém, ak človek užíva drogy a už si s tým nevie, ako keby dať rady sám. Veľa ľudí si vie povedať sám, že dostanem sa z toho sám, prestanem, znižím dávky, dostane sa z toho, ale veľa ľudí sú reálne chorých, po psychickej stránke musí uh, ich sanovať psychiater, možno nejaká liečba, uh, psychiatrická liečebná resocializácia a podobne. Ale vrátim sa teda k tomuto. A to bolo... Ja sa ťa opýtam ešte raz, a... lebo celkom ma to zaujíma hmm. možno by bolo dobré si to aj vypočuť, že častokrát samozrejme ľudia, ktorí užívajú drogy a už sa u nich rozvinula tá závislosť, oni sami si to ešte neuvedomujú do dôsledkov a oni sa stále tomu bránia, že to naozaj tak není, že on si fakt len pátek dá že akým spôsobom s ním komunikovať a akým spôsobom ho nastaviť na to myslenie, že už naozaj kamarát, ale už ideš v tom. Mm -hmm. Aby si to uvedomil a aby si tým mohol začať pracovať, aby si to vlastne zvnútornil, že áno, už bohužiaľ. Jasne. Uh, no ono je toto veľmi ťažké odpovedať nejak všeobecne alebo nejako v jednoduchove toho, pretože každá rodina má iné, iné vzťahy medzi sebou, inak si prejavujú to, že sa majú radi inak si prejavujú starosti o seba, že ja nebojím sa o teba, chcem ti pomôcť, že veľa ľudí má s týmto problém. A ako najzákladnejšie je porozprávať sa ako veľmi otvorene a, a hlavne nekritizovať, Nekritizovať, nebyť direktívny. Dôležité najskôr sa porozprávať vôbec len o tom, že prečo sa to deje, ale neby, nebyť nátlakový, že prečo, prečo, a prečo to robíš, a prečo, prečo nie si ako iný, že nerobi to týmto spôsobom, ale Skoro sa zamerať len na to svojho syna alebo dceru s tým, že a prejaviť aj tú obavu je fajn. Že ja nem aj tú lásku, záujem, že počuj, ja mám ťa veľmi rád, ale bojím sa o teba. Vidím, že čo robíš so svojím životom, že chcem ti pomôcť, chcem ti byť nápomocný a chcem, aby si mi to dovolil, byť ti nápomocný. Ale toto by bol taký ideálny svet ale vieme, že ideálne to nefunguje v rodinách a nemajú také ako keby zručnosti vo vyjadrovaní. Hlavne keď tam je ten faktor toho naozajstného strachu. A keď sa ľudia naozaj boja o svojich blízkych, tak nadávajú, kričia, sú agresívni a chcú silou moco zabrániť tomu negatívnemu prejavu o, dieťaťa. Ale to skôr... Takže takto to funguje. Tak preto sme aj my zrealizovali, aj o, využívajú niektorí ľudia, ktorí majú s týmto skúsenosti našu poradňu. Najčastejšie nám telefonujú na, na mobil, aby sa poradili a my im potom teda, hlavne, hlavne ja, čo vám ten telefon, im potom hovorím a snažím sa ich namotivovať k osobnému stretnutiu. Buď ja užívateľ, alebo ja rodič, alebo ideálny stav, všetci traja. Ale to sa zatiaľ moc nedarí, pretože ľudia sú stigmatizovaní, ľudia sa boja o tomto hovoriť, boja sa už len to, že keď, čo povie, keď ma zbadá suseda, že ja idem do toho centra ako je to veľmi iracionálny strach, ale ľudia sa stále ako keby boja priznať sa, že je v našej rodine drogový problém alebo problém s užívaním. Ak sa jedná o alkohol, ktorý má veľa horšie dopady na celú spoločnosť, tak to ako keby je v pohode. A vetenie, opilec, to je nič, vet, vetenie je taký a taký. A máme sa iba rukou, ale ak ide už potom o pervitín, heroin, marihuanu, tak potom už ako keby je to veľká... Veľká téma, veľká, veľké tabu, ktoré ľudia nechcú preberať. A nechcú preberať už obecne s nejakým odborníkom, pretože už by to bolo ako keby, už to riešime oficiálne. Už tu máme fakt problém v celej rodine. Že už to bude také potvrdenie. Ja tak, si k to spýtať, že myslíš, že toto sa niekedy zmení? Akože tento postoj ľudí k tomuto? Ja si myslím, že sa to mení každý deň. Že keď si to zoberiem pred najviem, 4 5, 6 rokov, čo pracujem v Združení Storm dozadu, tak ľudia boli oveľa viac uzatvorenejší. Ale tým, že aj my sa viacej prezentujeme na vonok, ako sme sa bavili pred chvíľkou, tak tí ľudia majú oveľa viac takých informácií, že je to taká bežná téma už tejto spoločnosti, závislosť je reálna choroba, musíme sa jej venovať a nie len zakryť oči. Takže ako keby tí ľudia si postupne uvedomujú, že ak chcú niečo zmeniť, a oni chcú niečo zmeniť, tak potrebujú k tomu odborníkov. Takže mm. ja si myslím, že sa mení. Určite. Hovoril si o závislosti ako o chorobe. Možno by si mohol povedať aj, či sa dá táto choroba v podstate vyliečiť alebo či je chronická, celoživotná, lebo sú rôzne názory? Na to. Mm -hmm. No sú rôzne názory, máš pravdu, a neviem ja, s ktorým sa mám ako keby stotožniť, ale mne sa páči to vysvetlenie, že keď mám chrípku, tak sa vyliečím, nekašlem, a nekašlem, neboli ma v hrdle, vyliečím sa, som zdravý. Ak užívam, neviem, tervitín, je to legitímna choroba, vyliečím sa, spôsobom, ktorý je nám daný, buď štátom, alebo nejakým iným nariadením, že tak to, toto je správna liečba, vyliečím sa, tak by som mal byť vyliečený. Ne sa toto páči, že vyliečil mm -hmm. som sa, som vyliečený. Ale skôr je na Slovensku aj v iných krajinách zaužívané, že abstinujúci narkoman, abstinujúci alkoholik, abstinujúci fajčiar, abstinujúci neviem kto. A potom to automaticky znova stigmatizuje toho človeka. Prečo ja, keď už po 30 rokov budem čistý, prečo mám mať stále nálepku, že som abstinujúci narkoman. Že to je veľmi zase pre toho človeka, ktorého sa to týka. Takže ja som skôr za tú alternatívu, že Liečil som sa, ich rokov, vyliečil som sa, som zdravý. Aj keď ide o psychické problémy. Ja asi, tak už sa blížime k záveru, ešte pripomeniem, že keď vás teda palova táto diskusia alebo tieto veci, ktoré tu on prezentoval, ak vás to zaujímalo, tak naozaj by ste potrebovali, teda ak by ste naozaj potrebovali nejak poradiť alebo niečo, tak www.združeniestorm.sk. Sú tam kontakty na ľudí, nielen napala teda aj na jeho kolegyne a môžete čo, chcel si to povedať, prečítasť? Nie, nie, ale dobre, že si takýto, <laughs> taký že hneď, že čo si chcel, chcel som ti len naznačiť, že ešte máme tu e-poradňu. Jaj, yeah, no tak no, daj. No tak nadviažem iba napal, že ak by ste čokoľvek chceli poradiť v rámci tejto témy, alebo by ste chceli riešiť vás alebo vašich blízkych, tak sa nás, môžete sa nám ozvať telefonicky, číslo nájdete na webovej stránke, ale môžete nám aj napísať anonymne, bez žiadneho strachu na našu internetovú poradňu wwwe a točkate sa určite rýchlej odpovede a a keď počúvate túto, túto reláciu, tak už určite ju počúvate z archívu a všetky tieto linky v podstate v archive už máte napísané, takže úplne jednoducho si to len prescrolujte trošku nižšie a viete si to tam popreklikávať. Takže tak by som to asi uzavrel, túto tvoju e-poradňu, ešte tam vola, čo máme. <laughs> Neviem, čo by si chceli ešte počuť? Ja, to by bolo na dlhom. Alebo čo by ste chceli počuť vy? Náhradi moderátora. Ja by som chcel spýtať takú otázku, trošku možnosť takého osobnejšieho pohľadu vášho, že keby máte dieťa a vaše dieťa je závislé na oľakej tvrdšej droge, ako by ste na to reagovali? Či by ste si stále zachovali taký ako keby nezávislý pohľad na to, že, alebo by ste to brali nejak iné? Si to no, fúf, neviem si predstaviť, že mám dieťa. <laughs> ne, <laughs> najskôr. Že ako to si najskôr neviem predstaviť. Ako, ne, nie, že by to bolo nič ne. Ale by to blízky. Jasné. Uh, no, čo sú... No, neviem, neviem si to fakt predstaviť, že neviem, aká by mala byť teraz táto moja odpoveď, ale uh, ja som stotožený s tým, že ľudia užívajú drogy, hmm. ale ak už užívajú, tak je to ich rozhodnutie a mali by sa rozhodovať aspoň nejakom vekovom limite. Nie je pre mňa limit 18 rokov, lebo nám to povedal nejaký Ujo štát. to je nejak nie je pre mňa to správne, ale mal by sa rozhodnúť človek, keď tie nejak psychicky vyspelý na to správne sa rozhodnúť. A keď tie pre neho voľba možno užívať akékoľvek drogy, tak je to jeho cesta. Ako poznám ľudí, ktorí užívali rôzne drogy a vyrástli z nich profesionáli v tom, čo robia momentálne, tak ale neviem, ale toto je môj teraz profesný názor, ja neviem ako budem reagovať Jasne. ako rodič. Čo sa týka možno kamarátov, tak tí by boli na mňa aj naštvaní, pretože im stále hovorím, že ak by si začal fetovať alebo užívať drogy, ja tu sa seba nemôžem kamarátiť. Lebo inak by som nemohol pracovať súbežne aj s ním na profesionálnej úrovni, a na kamaradskej úrovni. Mm -hmm. Takto veľa z nich sa aj pomaly nahnevalo na mne, že čo im to rozprávam, prečo by sme sa už nekamarátili. Myslím. Ale radšej by som si zachoval tú profesionálnu tvár a pomohol im z toho nejak von, ak by chceli. Ako to, že ja budem jeho kamarát a budem ho neviem, by som mu vlastne nejak nepomohol ako kamarát, faktže že nejak. Lebo by ma aj tak nepočúval. Myslím. Ešte som sa sa spýtať, že aký máte názor na voľakých ľudí, ktorí pracujú v nejakých potrebných povolaniach, napríklad záchranári, alebo proste ľudia, ktorí sú tu potrební, ktorí užívajú drogy také, no viem, že ľahšie a ťažšie už nerozlišie, a napríklad marihuanu, keď to konkretizujeme. Ešte že ich to dokáže nejak ovplyvniť v tom, čo robia, aj keď sú možno dlhoroční už užívateľia, alebo nie? O, ja nerozumiem ľuďom, ktorí užívajú drogy počas výkonu práce, ktorá. Hmm ktorá má ako keby aj zachraňovať životy, že ak si načatli, že záchranár mm. alebo lekár. Čo sa týka marihuany, tak to by bolo ešte v pohode, podľa mňa. Nechcem to zľahčovať, že nie, nie je to v pohode, ale skôr poznám ľudí alebo, alebo poznám príbehy ľudí, ktorí užívajú, zneužívajú lieky, pretože majú k tomu prístup, sú lekári, sú sestričky mm. a majú k tomu prístup a intravenózne užívajú nejaké veci. A to je podľa mňa oveľa nebezpečnejšie ako... Ako, ako húlenie možno. Ale nechcem to nejak prirovnávať k tomu, ale ja by som, no je to zakázané a zostal by som aj pri tom, že podľa mňa nepatria žiadne drogy k výkonu povolaniu a k žiadnemu výkonu povolaniu, že ako ja by som si nedovolil dať pivo a ísť za našimi klientmi na street. Že to by som si zakázal sám sebe, že to bolo vážne, že je hlúposť. A je jednu otázka keď dôležím, máte financované to združenie, či máte nejaké štátne príspevky alebo od sponzorov alebo jak to je riešené. Jo. Mm. No, financovaní sme z rôznych zdrojov, sú to aj od, od napríklad mesto, okay. teraz som sa že Vúcka, ale už sa to nevolá Vúcka, že už sa vyšiel zemný celok. Áno, stále Vudska. Je to vúce. Je to vedce. Dobre. To je som môže zdobieť. <laughs> <hej>, <laughs> ja, to je samozprávny sam kraj. Ale... Ano, áno, áno. Áno, ale je to samosprávny kraj. To mm -hmm. a... je. Dobre. Ako je to Slovíčka. Rene, sú to rôzne inštitúcie, aj štátne, mm -hmm. aj európske, aj rôzne nadácie, napríklad. Ja neviem, uh, OSF, alebo mm, sú to norské fondy. Uh, sú to potom nadácia Orange, je takým náš pravidelným. Uh, uh, ak sme pri tej Vúdskej, tak Trnavská Vúdska je úplne že najlepšia na svete, že tí nás podporujú odkedy pracujeme v Trnavskom kraji a je to uh, rok od roku lepšie, pretože vidia našu, našu snahu, vidia, že sa profesionalizujeme rok od roku viacej a viacej, takže nás nám pomáhajú a hlavne vedia, že ak nám nepomôžu oni, tak by možno bol aj ohrozený náš chod celý. Čo sa týka štátnych dotácií, takte fungujú, ale sú veľmi nerozumne rozdeľované. Mm -hmm. pre, Prevažne sú to kamerové systémy, pre mestské policie a podobnejšie. Ja sa vôbec nestotožňujem, aby sme tu mali kamerové systémy. Hlavne nie na nejakých bezproblémových miestach. Ale teda sú nerozumne rozdeľované, ale súvisí to nie s tými ľuďmi, ktorí sú tam, ale s tým systémom, ako je nastavený. Zároveň je veľký problém, že ja som, my sme sociálni pracovníci, pracujeme so zdravotníckým materiálom, tak nechcú ako keby ani ministerstvo zdravotníctva, uh -huh. ale možno ani nie ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, pretože je tam taký konflikt záujmov, že jedni robia to, druhí to. Uh -huh. Napríklad v Čechách je to spoločné ministerstvo a je to oveľa jednoduchšie. Ale je, je to komplikované financovať takýto typ služieb aj kvôli tomu, že máme takú klientelu, ako máme, že ťažko sa na to získajú sponzorské dary, nejaké firmy, nejaké firemné peniaze a podobne, že je to komplikované. Napríklad poviem, že keď toto vznikalo v roku 2002 na Slovensku z iniciatívy Európskej únie, tak vzniklo tuším 8 organizácií, ale teraz dúfam, že neklamem. Boli sme do, ešte dva týždne dozadu sme boli na Slovensku štyria a už sme len traja. Pretože zanikla organizácia, ktorá realizovala túto činnosť v Košiciach, pomocná ruka, čo nám je veľmi lúto a nechápem, prečo sa to stalo, ale vieme prečo. Lebo nie sú peniaze, nepodporuje ich m, daný, daný neviem, napríklad mesto alebo Vúcka v takej miere, aby mohli prežiť. Takže je to tu komplikované a tu sú na Slovensku len tri združenia, ktoré sa venujú. Dve sú v Bratislave, Prima a Odysseus, ktoré majú jedno mesto a my sme Serednitra, Trnava, jedno združenie a to je koniec, to je celé Slovensko. Yeah. To je ako keby už odnitri na východ, na sever, už nikto neužíval, nie tam, je žiadny, sa len pije. tam sa len pije, <laughs> a tam tam sú rôzne iné zasa pre, m, takto, m, pre týchto zasa klientov iných organizácií. Ale ako keby sa stále zatvára predtým nejaké aj dvere, už nielen, oči, ale už sa zatvárajú dvere, že je to stále taká tabú téma aj na štátnej úrovni a je to problém. Mhm. Ale súvisí to hlavne aj s tým ešte, že nemáme tu ako keby prevalenciu uh, rôznych chorb. Teda, že uh, nevznikajú tu nejaké... No, uh, epidémie infekčných chorôb ako napríklad žltačka alebo HIV ako je tomu jo, napríklad na Ukrajine uh -huh. alebo v iných krajinách. Takže je to komplikované, celé financovanie. Ďakujem. Máte ešte nejaké otázky niekto? Váňo. <laughs> Kedy budete končiť? Ne? <laughs> Dobre. Na záver vždycky naši hostia majú možnosť, Paolo vie, môžete vyjadriť čokoľvek, môžete byť aj mimo tému, takže je tu priestor pre vás, môžete buď povedať k téme niečo ešte na záver, možno čo som sa neopýtal, alebo sa ľudia neopýtali, alebo čo ste chceli ešte povedať, alebo aj niečo úplne čokoľvek. Nech sa páči. Regina prvá. Prečo som dostala túto privilegiu? No na toto som už nebola pripravená. To tak mi robíme na schvál. Pala sa tak dobre počúvala on tak zaujímavo rozpráva, že, že teraz v rýchlosti ja ani neviem, čo som Nemusíš povedala. ani nič povedať. Ja nemusíš, keď nechceš. V pohode. Ja som, možno zase spomeniem to, čo som hovorila o tom vytváraní tých, tých tých partnerstiev a o tom, že teda Spájanie tých síl a že teda spolu ideme niečo vytvárať, tak, alebo spolu si ideme naozaj možno nejak pomáhať, aby sme vytvorili niečo, čo je strašne fajn. Kombinácia strašne fajn je úplne úžasná. <lávajú> tak e, som rada, že sme tu dnes mohli byť, či už tu teda vo vysielaní alebo e, vedla Varche. E, Opäť je to pre mňa veľmi, veľmi pozitívne a veľmi príjemné aj to, že teda uh, aj z vašej strany to mesto sa nejakým spôsobom, pozitívnym a dobrým spôsobom prijíma. A že vlastne dokážeme spolu komunikovať a dokážeme vytvárať práve takéto stretnutia, aké, aké tu boli dnes. Takže za tomuto sa ja osobne veľmi teším, to možno tak na závere. Dobre, ďakujem. Paolo. Ja by som, ja nechcem dávať nejaké, nejaké veľké záverečné slovo, ja som rád, že sme znova boli v Rádiu Bunker. Znovu rád prídem, už sa pozývam do budúcna, Jasné, že, sme <laughs> sa už že veľmi, veľmi rád prídem aj s inými témami, ale určite aj s novými spoluprácami, ktoré budú aj so zdravým mestom, ale aj s inými organizáciami v Trnave. A keby ste čokoľvek mali na združenie Storm, už len, už len nejaká zaujímavosť, alebo vás zaujíma táto téma, alebo máte priamo skúsenosť s užívaním, Uh, vami alebo vami blízkými, tak sa nám kľudne ozvíte, bez strachu sme anonimní, bezplatní kľudne sa ozvite, môžeme sa aj osobne stretnúť, porozprávať sa uh, a uh, ďakujem vám že ste to tu so mnou vydržali a s mojimi rečami uh, bolo to trošku dlhšie podľa mňa na takúto ťažkú tému ale kto dopočúval tak, tak sa teším, že ste, že ste to zvládli ja vám samozrejme obidvom ďakujem, že ste prišli k nám do relácie radia Bunker. Ďakujem aj našim hosťom, ktorí tu sedeli a počúvali a sa zapájali, Andrej. <laughs> Takže ja si myslím, že to bolo celkom príjemné posedenie. Ja sa teda učím s Reginou Hulmanovou zo zdravého mesta Trnava a s Palom Šťastným zo Združenia Storm. No a ešte úplne na záver poviem, čo vás čaká milí naši poslucháči v najbližšej dobe. Takže v sobotu 19.11. robíme reláciu s kapelou Crosswalk, relácia bude o 19. Tuto u nás v rádiu Bunker takisto verejná, takže keby ste chceli môžete prísť, vysielať sa bude zase zo záznamu, kým si ešte nejak doladíme ten náš stream, ktorý tam sme mali super a tuto sa nám to nejak zatiaľ ešte nepodarilo. No a v stredu 23.11. robí Mladá archa diskusiu Čo s inakosťou, táto diskusia je o 18. hodine a vo štvrtok 24.11 je v artklube koncert Manko Group, čo je Afro Blues Band, takže môžete si vychutnať najbližšie asi tieto akcie a Všetky informácie o našich aktivitách samozrejme sledujte na fanpage komunitný priestor Archa, tam budeme zverejňovať všetky informácie. Takže to je aj, už aj za mňa všetko. Majte sa dobre a počúvajte nás. Čaute.